137-ci məzmur Babil torpağında olanda siyonu yada salardıq, Çay kənarında oturaraq ağlayardıq, Liralarımızı söyd ağaclarından asardıq, Bizi əsir edənlər nəğmə oxumağımızı əmr edərdilər, Bizə zülüm bilənlər onları şənləndirməyimizi istəyirdilər, Deyirdilər, Bizim üçün siyon nəğmələrini oxuyun. Axı, ah, yad ölkədə Rəbbin nəğmələrini necə oxuyaq? Ey Yerüsəlim, əgər səni unutsam, qoy sal əlim qurusun. Ey Yerüsəlim, səni almasam ən böyük sevincim olmasam, qoy dilim damağıma yapışsın. Ya Rəbb, edomluları bir yada sal, Məğlubiyyət günü Yerisəlimdən danışırdılar, deyirdilər, Gəlin oranı uçuraq, təməlindən dağdaq. Ey Babil qızı, xaraba qalacaqsan, Bizə etdiyinin əvəzini sənə verən qoy bəxtiyar olsun, Körpələrini daşa çırpıb öldürən bəxtiyar olsun.